Уже мало не вибіг на вулицю, що впиралися у дорогу. Як і зненацька, у вихорах нічної метелиці озвалися музичні інструменти, що розсипалися на мідні, струнні та духові звуки. Ці звуки начебто спалахнули гострим кострищем, а біля цього кострища сяйнуло електричними вогнями. Загойдалися живі смолоскипи, і у вовчі очі врізалася дивна картина. А на цій картині йшла дорогою велика і незугарна, сама на себе не схожа, а тому і страшна коза. Біля кози йшов у голохатій шкурі дивного білого кольору ведмідь. Йшов на двох лапах, на задніх. А в задертих передніх лапах тримав громкотливий барабан. Біля ведмедя ступав вовк, якийсь чудний, бо хоча і у вовчій шкурі, хоча і з вовчим хвостом, але ж задертими передніми лапами тримав якусь блискучу дудку, тримав у пащі, немов обглодену кістку, і ця дудка лялася у морок ночі плаксивими звуками. Біля вовка дрібцював чи то журавель, чи то орел, і цей сам на себе не схожий птах також грав на якомусь музичному інструменті. Стиха завившись, схарапуджений сіроманець дреминув із садка, борсався в снігу, що хапав з усіх биків, бив у груди, тікав із села геть у яруги, а в очах йому блищало оте гостре світло, і гриміла у вухах дика музика. Журналіст уже знає про цей випадок із життя Семена Гуменого з розповідей, як його односельців, так і своїх товаришів по редакції. І їхня газета, і інші газети писали про цей епізод війни, один із багатьох мільйонів епізодів минулої світової битви. І як при наступі наших військ навесні 44-го вороги налагодили переправу через річку Дністер, а поблизу переправи поставили таку міцну оборонну заслону, що не прорвешся, хоч би й хотів завадити ворожі втечі то як додумалися здолати щільний німецький вогонь семен Гумини спільно з товаришами? Танкісти вони в прибережних верболозах надибали кинутий на призволяще у розпалі бою неушкоджений фашистський танк, завели двигун і, маскуючись у яристих зморшках берега, подалися до переправи через Дністер. Коли вискочили з яру, коли з ходу почали стріляти – Крушучи саму переправу і безпорадну техніку на переправі, німці ніяк не могли взяти в толк, хто і звідки по них стріляє. Бо ж не стрілятимуть свої і свого німецького танка. А коли отямилися від панічної розгубленості, коли викрили хитрих напасників, то вже було пізно. Бо виконавши бойове завдання, вони вже розвернули танк на Дністровському березі, вже чекали через яр, до якого ворожий вогонь не діставав. Хоч і писано-переписано про героїчний випадок, та коли ти, газетярю, замірився розповісти, як і досі люди одного села воюють, як війна і досі дістає їх у нинішньому дні, то хіба ж не зустрінешся з Семеном Гуменним, щоб почути про все з його вуст, щоб розбагатіти на такі подробиці, якими здатен збагатити саме світок, Саме учасник, саме герой, що вже тепер перетворився на легенду. А завтра ця легенда лише набиратиме на вражій силі на незвичайності. Значить отак, Семен Гумений стає яблукасто круглими очима, в дзеркальній опуклості яких міниться святково прибрана кімната. І замовкає, наче побачив у своєму минулому щось таке, Чому не підібрати слів, бо те побачене і не змога вмістити в словах? Та ж ви все знаєте. Розкажіть, як воювали. А що розказувати? Воював, як усі. Кожен воював по-своєму. По-своєму, але кожен воював із тою самою війною. Як ви сказали? А як? Війна не жінка, війну не ділили, твоя чи моя. Семен Гумений, худющий, наче хтось назбирав гандрабатих кісток і жужмом засунув у зморшкувату жовту шкіру, а це ходяче диво прикрив одягом, щоб хоч менше дітей лякалося. Коли засміється, то його лагідна усмішка, що потремтить тримтиті згасни,